Másnap reggel elindultak Insala oázis felé. Puskin, Mária Gottfriedet, valamint a korons Josephine nevű kecskét hátrahagyták a második osztályban. Feleúton sem voltak, amikor a sivatagik útnál egy csendőrőrmesterre bukkantak, halálosan kimerült állapotban. Mellette haldokolva egy páhi kapitány feküdt a porba. A kapitány fejlővés érte. – Szerzsán! – kérdezte döbbenten Vernin. – Mi történt itt? – Így semmi. – felett elhalóan az őrmestel. Elháburban rabló berberek garázdálkodtak. Rajta ütöttek egy szakasz páhin, lemészárolták őket. A, a kapitány nem messze az oázistól, fejlővéssel feküdt a porba, és idáig húcolta. A vízünk elfogyott közben én is beteg vagyok. – Miféle bosszúból történt a támadás? – kérdezte Dormant. – Mansur berberei megtámadták a lafajedt terődöt. A maroknyi legénység véres fejjel visszaverte az ötszáz embert. Ezek bosszúból rázódultak elháborra. Tehát, amíg ők távol voltak, az alatt támadás történt a lafayette terőd ellen. Az őrmester halálosan kimerült és lázas volt. Az égő szaharában egy teljes napon át a kapitányt. Ember feletti volt. Most, hogy a katonák megérkeztek, végre hanyatt dőlt és elaludt. Délután az őrmestert erősen erővette a hidegrázás, a kapitány pedig széksendesen meghalt. A részvénytársaság tagjai és Szép Hopkins a felügyelőbizottság szomorúan ültek a barátságtalan sivatagban. A mélysütét afrikai égragyogó csillagfényei besugározták a szahara végtelenben nyúló halvány sárga homok hullámait. – Ez most nem sikerült – szomorkodott Pogacsev. – Hiába megyünk az oázisba, mert ott nincsenek rablók. – És ha lennének, akkor is maradni kell a beteg arab őrmester és a halott kapitány miatt. Hallgattak. – Verni csak most jött közéjük. Eddig a csendőrőrmester tápolta, akinek egy erős kinyinadag pillanatnyilag leverte a lázát. Uraim, mondta csillogó szemmel, de különben vidám rókaszerű arca szokatlanul szomorú volt. Megvan a becsületrend, csak érte kell nyúlni. Én is láttam a kapitány zumbonyan, bólintotta szép Hopkins. Nem arra gondolok. Megvan Puskin Mária Gottfried külön becsületrendje. Az őrmester most elmondta, hogy ez a szegény kapitány, akit Jean persifal hívnak, El Góleába készült a spáhikkal. Holnap után odaérkezik Kört altábornagy, aki az őszi nagy offenzívát irányítja a Tuareg felkelők ellen. A csendőr megkért, hogy menjen egyikünk El Goléába, és jelentse az érkező Darinkert ő ekszellenciájának az esetet, nehogy hiába várakozzék Persifal kapitányra. Mert a kapitány sürgönző Körtnek, hogy El Goléába a vasútnál lesz. Útközben azonban megölték. No és, mit csináljunk mi ebben az ügyben egy tábornokkal? Ellopjuk a nála lévő írásukat. Aztán megjelenik Puskin Mária Gottfried, akire állkad az okmányokra. Ezért nem csak becsületrendet kap, hanem talán Márkinak is kinevezik, vagy, vagy, vagy Marsalnak. Akkor nekünk magasabb osztalék jár, tűnődött Brock a matróz. Két millió ugyanis elég kevés. Ha mi elraboljuk a táskát, mondta Dorman, és véletlenül rosszul jükti az ügy, akkor valamennyiünket kivégeznek. Velem szemben ez a sors legcsúfa biróniája lenne, szólt Pugacsev titkár. Én azt mondom, vérte a szép Hopkins, hogy nincsen üzlet kockázat nélkül. Ha pedig sokat kereshetünk, és nem kockáztatunk többet, mint az életünket, akkor igazán nincs is mit gondolkodni. A vacsora ételszagú párái lassan szétterjedtek a sivatag éjszakai légáramlásában, és rövidesen megjelent néhány híén a sandalopakodással. Olykor rekedt, bántó, különösen gonosz kacagással beledikoltottak az éjszakai csendbe. A részleteket hajnalban megbeszéljük, mondta Vernin. Most temessük el Persifal kapitányt, és térjünk mi is nyugovóra. Éjfél után valamennyien aludtak.